Tizenharmadik fejezet Ahogy lefelé botorkált a szinteken, egyre reménytelenebbnek érezte, hogy megtalálja. Az, hogy az alsó légzsilip zárva volt, még nem jelenti, hogy Eddie a galatea van. Az automatikát beállíthatta úgy, hogy néhány perccel később zárja a légzsilipét, és ennek az ellenőrző memóriában sem marad nyoma. De hová ment? És miért? Este, ugyanúgy, mint máskor, vacsora után behúzódott a könyvtárba. A könyvtár szűk, egyszerre csak egy ember használhatja kényelmesen. Úgy állapodtak meg, hogy éjszaka mindig Edié. Neki napközben még nincs annyi dolga, mint Maximéknak vagy Sidnek. Edi többet akar tudni mindegyik őjüknél. De erről csak neki beszélt, egyszer, négy szem közt. Nem akarom ezzel megbántani őket. Te ezt, Jill, megérted? mondta cinkos hangsúlyjal. Igen. Edi tökéletes volt. Éppen olyan, mint amilyennek elképzelte. Talán még több is. Hosszú hetekig halogatta különböző ürügyekkel a reprogram elkészítését. Hiába türelmetlenkedtek Maximék, nem tudták ellenőrizni, hogy kifogásai mennyire indokoltak. Mikor azután végre megengedte, hogy Haimért menjenek, tudta, Edi megjelenésével, ha nem is egyik napról a másikra, de új korszak kezdődik. Haim a saját lábán jött, még nyugtatót sem kapott. Vad volt és kalandvágyó, akit már hosszú ideje izgalomban tartott bátyja és Eor különös eltűnése, majd még különösebb látogatásai. Eornak csak annyit kellett mondania, most velük jöhet, hogy megértse, hol járnak, mit csinálnak. És Haim, ha remegett is a galateja liftjében, ebben több volt a kíváncsiság izgalma, mint a félelem. Csak akkor rettent meg, mikor a konszociátor félgömbje a fejére ereszkedett. De Ré megnyugtatta, hogy ezt ők is így szokták. Miért? Ez volt Haim utolsó kérdése. Edi már egészen másfajta kérdésekkel zaklatta őket, de csak az első napokban. Hihetetlenül gyorsan tájékozódott és alkalmazkodott. Jill sajnálta, hogy rajta kívül senki sincs tisztában ezzel. Ez bizonyítja, hogy Edi reprogramja élete legtökéletesebb munkája. Gondoskodott arról is, hogy ravasz legyen, ha kell tudjon színlelni szeretetet, megértést és lelkesedést csak úgy, mint felháborodást vagy haragot. Pedig hidd el, Jill, mondta egyszer. Valójában nincsenek is érzelmeim. Egyformán nevetek Maximék nagyképűségén, Szid nyakasságán és a te aggodalmaskodásodon. Tulajdonképpen csak egy valamit veszek komolyan, de ezen még gondolkodnom kell. Persze, a feladat, mondta Jill, és Edi mosolyogva bólintott. Ez is a tökéletességéhez tartozott. Arcjátéka mindközött a legjobban közelítette meg azt, amit Jill emlékezete a földi emberről megőrzött. A cél világos Jill! Már nem is mosolygott, hanem nevetett. Csak a módszer és az eszközök. És ebben még te sem tudsz segíteni. Végignézett a következő szint üres folyosóján, és legszívesebben a falba verte volna a fejét. Azt akartad, hogy ravasz legyen. Nem tudta még, mi van Edi eltűnése mögött, de utólag megborzongott azon a nevetésen. Az orrodnál fogva vezetett téged is, nem csak a többieket. Sorra nyitotta a raktárfülkék ajtajait, azután megtorbant. A rémülettől umú ritkás bundája felborzolódott. A sugárpisztolyok fülkéjében egy üres hevertapadlón a padlón. Jill pontosan tudta, csak ő járt ebben a fülkében, mikor felébredése után vadászni indult ványával. És hogy az a sugárpisztoly azóta is tokjával együtt az alsó légzsilip egyik szekrényében van. Mielőtt még bármire is gondolhatott volna, az övébe dugott kis adó recsekbe megszólalt. Jill kiugrott a fülkéből, becsapta az ajtót, cél és értelem nélkül rohanni kezdett. Csak akkor jött rá, hogy szit hívja, mikor az türelmetlenül kiabálni kezdett. Miért nem felelsz, Jill? Hallod? Figyelj rám! Még mindig csak arra tudod gondolni, mi lesz, ha valamelyik fülkéből kilép Edi, kezében a sugárpisztolyjal. Ő akarta, hogy a hatalmat tartsal legfőbb célnak, és hozzá a megfelelő eszközt válassza. És most ő az első, aki kipróbálja. – Felej már, Jill! – a kis hangszóró vartyogássá torzította a szít Hát már te is megbalondultál! – Itt vagyok! Mit akarsz? – suttogta. Remegett a félelemtől. Hangja a nyomára vezetheti Edit. Gyere vissza, megtaláltuk! Mi? Azután felordított. Vigyázzatok, Sid, hogy Mi bajod? Megtaláltuk Edi üzenetét a könyvtárban! Jillből olyan gyorsan oldódott ki a feszültség, hogy a folyosó falának dőlt. Sies, várunk! Jill ugrásokkal rohanni kezdett a lift felé. A kis memó az ügyeletes navigátor használatára készült. Azért vitték a könyvtárba, hogy a helyes beszéd gyakorlását segítse. Több órás szöveg tárolására is alkalmas volt, de Edi üzenete aránylag rövid volt. Elmentem, ne keressetek. Hogy miért lettem éppen ilyen, az Jill talán jobban tudja, mint én. Csak azt tudom, hogy életemnek egyetlen célja lehet. Vezetni a vadászok népét. Mint Edi, szerettem őket, ezt a tudást jill köszönhetem, és Haim testében ez a szeretet megtalálta a szükséges energiát. A feladat, hogy a Galatáját kutatási eredményeinkkel visszavezessük a földre, szép, de nekem semmi közöm hozzá. Gyilkosok vagytok. Mert ezt a feladatot csak úgy tudjátok teljesíteni, hogy sorban megöltétek Umut, Tiakot, azután pedig Eort és Rét. Ebben Jill a bűnös. De nem hibáztatom érte. Csak azt vegyétek tudomásul, hogy én nem akarok részt venni benne, és gondoskodom arról is, hogy a feladat ne követeljen újabb életeket. Megtehettem volna, hogy a robotokat ott, ahol vannak, egyenként megsemmisítem, ha infrahanggal visszapróbálják tartani a törzset. De nem akarok nagyobb kárt okozni nektek. A robotokra még szükségetek lehet más munkáknál. Ezért a központi vezérlésen keresztül kapcsoltam ki őket. Így átmehetünk közöttük. Most kimegyek. Megölöm Daudt. És a vadászok népét olyan messzire vezetem a galetejától, amennyire csak tudom. Ne kövessetek, mert sugárpisztoly van nálam. Első akarok lenni. Tökéletes első. Edi eszével, Daw korlátoltsága nélkül. Itt akarok élni. És sajnállak benneteket. Mert úgy érzem, egyszer még ti is rájöttök. Én választottam helyesen. Jill felállt. Kifelé indult. Hová mész? kérdezte szid. A vezérlőterembe. Talán még nem késő visszakapcsolni a robotokat. A félelem frekvenciája rá is érvényes, erről megfeledkezett. Nem tudja a sugárpisztolyjal eltalálni őket, mert hamarabb kezd remegni a keze. Vissza akarod hozni? Eora folyosón érte őket utol. kérdésére összerezzent. Mi úgy gondoljuk túlságosan nagy a kockázat. Az sem kisebb, hogy sugárpisztolyjal a kezében ellenőrzés nélkül szaladgál. Tehát hogyan? Még nem tudom. Egyelőre látni szeretném, hol vannak. Azt hiszem elkéstünk. Edi, este tízkor maradt egyedül, bement a könyvtárba, mondta Szid. Tizenegykor már mindannyian aludtunk. Akkor kikapcsolta a robotokat, lement a raktárba a sugárpisztolyért, ez fél óra. Legkésőbb éjfél után kettőkor elérte a törzset. Most reggel kilenc van. Akkor is tudni akarom. A robotok engedelmesen jelentkeztek a rádióhívásra. A gálateja körül öt kilométeres körben az élők mozgása látszólag semmit nem változott a korábbihoz képest. Röfögők, vadkutyák. A nagy ragadozók persze reggel alszanak. Ki utoljára a törzset? Mi? szólalt meg Eor. Tegnap reggel. Hol voltak? A szokásos tanya helyen, vagyis az észak-keleti szektorban. Jill növelte a nagyítást, azután a szektort átfogó három radar antennáját elforgatta, hogy a zónán kívül eső területet pásztázzák végig. Végre a képernyő legszélén pontok sokasága tűnt fel. Legalább tizenöt kilométerre lehettek a Galateától. Maximé még kétségbe esetten felhorkantak. – Beck! Mely? Visszahozzuk őket! Az előbb még ti mondtátok, hogy túlságosan nagy a kockázat. Undorító vagy, Jill, mondta Sid nyugodt hangon. Miért bántod Maximékat? Azért, mert te nem tudod felfogni, mit jelent ez nekik? Esküszöm, Edinek volt igaz, a gyilkos vagy! Most akarsz ezen vitatkozni? Nem, csak ne gúnyolódj. Van elég bajuk így is. Eora képernyőre merett. Futnak! Edi hajszolja őket! Mit csináljunk, Jill? Mondj már valamit! Találnunk kell valami megoldást, segíts! Jill a fejét rázta. Nem tehetünk semmit. Az előbb nem bántani akartalak benneteket. Tényleg nagy a kockázat. Biztosra veszem, Eddie használná a sugárpisztolyt. De nem csak bekről és melyről van szó. Ré nem tudod beszélni. A képernyőn villogó pontokat bámult, a szája hangtalanul mozgott. Kevesen vagyunk. Egy ember mindenképpen kell Edi helyett. Mindegy, hogy kinek a reprogramját kapja, de kell. Mit akartok csinálni? Nem tudom. Talán, ha utánuk repülnénk helikopterrel, azt hiszed, Edi nem veszi észre. Nem erről van szó. Csak megközelíteni helikopterrel, mert futva nem érjük őket utol. Leszállunk biztonságos távolságban tőlük azután, éjszaka odalopóznánk, és infrapisztolyjal... Akkor már jobb, ha csak naplemente előtt indultok. Sötétben. Edi nehezebben tudja meghatározni, hol vagytok. Előkészíthetjük a helikoptert? kérdezte Mohó Neor. Ha bajotok esik, ketten maradunk sziddel. De ez az utolsó ellenvetésem. Azt már meg sem kérdezem, hogyan képzelitek, beketés és magunkkal visszük a földre? Egy emberrel többet, mint a hajózó létszám elbír a De kinek? Illetve kiknek a reprogramját szánjátok nekik? Ne tördőket, Jill! szólt közbeszéd. Ezen ráérünk akkor töprengeni ha itt lesznek. Arra gondolj, hogy Maximékkal hónapok munkája vész oda. Úgy értem, ha elveszítik, így pedig esetleg önmagukat. Kérünk, Jill, mondta Eor. Jill lehunta a szemét. Nem tudok beleegyezni, Eor. Ha elpusztultok. Ezt is a feladat követeli. Mit? Hogy megmentsük őket. Azt akarod, hogy olyanok legyünk, mint szid? Köszönöm, morogta Sid. Jobb Jobbért nem jutott eszedbe? Eor nem felelt. Ott álltak rével együtt a képernyő előtt. Úgy nézték, mintha az életük függne attól, amit látnak. Lehet, hogy így is van, gondolta Jill. Az eddigi békesség alapja az volt, hogy kiárhattak a törzshöz. Menjetek! A hangja tompa volt. De ha bajotok történik, jusson eszetek be, hogy... Hát, ti is tudjátok. Na, menjetek már! Készítsétek elő a helikoptert, és repüljetek! Azzal nem mentek semmire, ha ezt bámuljátok. Kikapcsolta a képernyőt. Eó és Ré, mintha igézettől szabadultak volna, kiszaladtak a vezérlőteremből. Most elégedett vagy végre? kérdezte sid Szid vigyorgott. <gül> Gyilkos vagy, Jill. Te megőrült. Nincs mit egymás szemére hánynunk. Különösen most, hogy Maximék pártját fogtad. Edi megöli őket. Nem olyan biztos. Maximék ügyesek lesznek. Nagyon akarják a két asszonyt. Mindent elkövetnek, hogy sikerüljön. A helikopter alkonyatkor vágott neki a keleten már sötét égboltnak. Maximék úgy gondolták, nem repülnek egyenesen észak keletnek hanem nagy félkört írva le, megpróbálnak eléje vágni a törzsnek. Szid a Galatea radarjával követte a repülést, és rádión irányította őket, így Maximéknek nem kellett a tájékozódással bajlódni. Harminc kilométer után északnak fordultak. Majd mikor elérték azt a vonalat, melyen feltételezésük szerint a törzsnek kellett napközben haladnia, a gálatája felé repültek. Tovább csökkentettem a sebességet, jelentette Eor. Így talán nem csapunk olyan pokoli zajt. Hány méteren vagytok? Kétszáz, 250-en, most lejjebb megyünk. Látsz valamit? Semmit! Az erdő sötét, pedig biztosra veszem, hogy éjszakára tüzet gyújtottak. Miért? Edi nem fél tőlünk, ezt világosan megmondta. Éppen ezért kell nagyon óvatosnak lennetek. Tudom. Sid, nézd meg, mennyire vagyunk a Galatejától. Jill a radarra pillantott. Negyven, negyvenkét kilométerre, felelt Sid helyett. Még mindig semmi? Semmi, de ilyen messzire nem juthattak, még ha alkonyatik szaladtak is. Kérlek, nagyon vigyázzatok. Persze, hogy vigyázunk. Miért féltek ti ott jobban, mint mi itt? Jill nem tudott mit felelni. Maximék is hallgattak. Mit gondolsz? kérdezte Sid lefogva a mikrofont, hogy Maximék ne hallják. Megtalálják őket? Félek, igen. Szida fejét ingatta. Rettenetes vagy, Jill! Ezzel az aggodalmaskodással akarsz a földig jutni? Ha arra gondolok, hogy... Megvannak! Ez ré volt. Eor, látod? Ott elől, kicsit jobbra. Kapaszkodj! Kanyarodok! Eor is kiabált. Jill, gyorsan! Mennyire vagyunk? Harmincöt, harminchét! Milyen messze látod a tüzeket? Nehéz megítélni, de három kilométernél biztos messzebb. Szájatok le azonnal! Miért? Leállítom a motort, és szép csendben odapörgünk. Lehetetlen, hogy meghallják. Ne magyarázz, Eor, azonnal szájatok le! Három kilométert botorkáljunk visszafelé az asszonyokkal ilyen sötétben. Leszállni! Ordította Jill. A motor zümmögése elmaradt. Egészen tisztán hallották Eort. Kár kiabálna, Jill! Százötvenen vagyunk, és most motor nélkül szép csendesen! A recsenés a hangszóróban nem volt erősebb, mintha egy távoli vihar villámától származott volna. De Jill tudta, csak egy valamit jelenthet. A radar ernyőjén a helikoptert jelzőpont megremegett, aztán szertefoszlott. Sid üvöltött egy darabig, azután elhallgatott. Üres szemmel merett maga elé. Jill rá sem nézett, úgy ment ki a vezérlőteremből. Ványát hívta, azután meggondolta magát. A terepjáró jobb lesz. Bekapcsolta az automatikát. A galeteje oldala felnyílt és a két csörlőn himbálódzott az ömök kis lánctalpas. Már hozzáért a következő kapcsolóhoz, hogy leereszze a földre. Mikor rájött, nincs értelme. Minden előny Edi oldalámban. A terepjárót újra elnyelte a galatája gyomra. Jill a fülkéje felé indult. Aludni kell. Bosszú? Majdnem fölnevetett. Miért akar Edim bosszút állni? A sugárpisztoly töltése egyszer kimerül. Edi, ha megéri, ha képes rá, akkor úgy is megpróbál visszajönni. Fejére húzta a takarót. Aludni kell. – Nem, – gondolta már fél álomban. – Nem ér így Lemedit.